Ріменіс тільки розвів руками. «Хто б міг подумати, що майор-то такий тонкосильозий, як його той тільки, якого парашутисти відпустили відпусти із хутора жогата, бо штинів?» Засміявся він. «А це, уявляю, як Фрейтер ішов у свій батальйон у штанях, підтримуючи їх руками, щоб не загубити». А ось ти втік із дому Матильди в одних підштаниках. Якщо бути правдивим у цій історії, засміявся маменько Кротов, не війна, а кіно. Коли цей кіносеанс уже скінчиться? Ось на Криму розвід загин, і для нас війна скінчиться. Німці хазаї слова. Слово у них діло, відповів Кротов, сидячи на санях поруч з Ріменісом і кучером. Не тільки смерть Тараса допомогла решті загону уникнути загибелі. Уже після прийому парашутистами кукурудзників команди Кротова і Ріменіса натрапили на слід родої чорної бороди і знову успіх у кишені. До нього ось-ось рукою подати. Та раптом у події втрутилась якась інша партизанська група, озброєна ручним російським кулеметом, автоматами, завдавши удар по флангу команди межа Кеті. На раптовий і зійснений на такому професійному рівні, на який здатні тільки чорти з неба, парашутисти. У тій сутиці кротовий ріваніс, Втратили дюжину айсергів. І сталося у хвилину, коли кожен з команди потирав руки в перечутті близької удачі, мов на полюванні. Слід парашутистів був знайдений, і для допомоги Рімені спослав зв'язкового у німецьку військову частину. А тут задуданів колемет, автомати, і була зірвана ще одна атака на роду і чорну бороди. І з тої хвилини треба було позбавитись цієї нової групи. Нападники мали санну чи дві упряжки і з'явилися вдруге, як сніг на голову серед ясного дня. Ці бандити були вдягнені в німецьку уніформу, за старшого був удаваний лейтенант. Усі вони володіли німецькою і латиською мовами. Лейтенант був кремезним хлопцем, шрамом на щуці. Ріманіс знав ще то Казимір, якого парашутисти звали Малим, отчей душної натури бандюга. В разі чого Ріманіс заарештує батька і матір Казиміра, бо ті червоні з голови до ніг. Казимір – друг Янки Заланса Великого, а значить Казимір – ворог Ріманіса, як і Янка – як і Освальд, тепер знову гасай, шастай за парашутистами між хуторами по лісові. Нинішня подорож відбувалася у вигідній ситуації. З партизанського загону Віктора Столбова, 20-річного ладгальця, утік німець христиан, що з осені служив у взводі розвідки разом з двома колишніми солдатами. Служили червоним вірою і правдою. Вчора християн убив своїх напарників і прийшов до опер групенфюрера Еккельна з повинною. Він виказав усе, що знав про загін червона стріла. А знав християн усе. Від кількості бійців, озброєння, до кількості поранених, що лежали у куренях. Не забув він розповісти про місце нинішньої дислокації загону, про секрети і вартових, про непевну, як йому здалося, дисципліну у цьому латиському загоні. Якель не раз посилав солдатів і межа Кеті на червону стрілу, то безуспішно. І саме завдяки тому, що розвідка стріли була хитрішою за німецько, партизани приймали Правильні рішення під час бою, суточок. Але то день минулий.